« Transition écologico à bail » Baina denek parte hartu dezaten jaka horien iduriko haste arte goizuntako neugriek ez dute aterabide askarrik proposatzen, bere diskurtsoan Emmanuel Macronek ez ditu ere aipatzen zergen haintzinean erritaren ez berdintasunak. Beti berdinek indarrak egin behar dituztela uste du bidarteko Nikolak jaka horietan da. Moi, jesu d'accord pour payer des impots. Jesu d'accord pour passer à la transition ekologique. La fiscalité, bien évidemment, que ça de financer un modèle de société, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est les mains qui payent. Et on sait pertinemment que les 4 milliards de collectes supplémentaires d'impôts, il y a une infime partie diet pour la transition écologique. gutxi eta ekologiarri ere e alve berdea iduriko gobernua eztoa aski okhun. Amala orriak tore nuklearen esteak ez du saihestuko beste e eraikitzea eta presidenta Kilagari duan iruilabeteko aulku bat zordeandia, hagia epeltseko baisik ez da izanen Jean Lisarre iduriko berdea kalderdiko eskualdeko kontz aria da. Jadi komiteak badi ainitz, Eez dugu horrek osa handi mugituuko duela egiazkez, izan jazki biderik energia nuklearetik uh, atziratzeko. Ba, izan da hori ema diskurzu eta bon, azkenean jazki gauza gutxi. Frantziaren energia ekoizpenean nukleajaren partea erdiz mugisteko EPA 2008a bostean zuen Emmanuel Macronek, aste arteuntan 2008a bosteko finkatu du elburu hori.